فياد والرأي دا إقرأ إسلامي كيست مركز دا قصخاني بازار شاتاك كباري بازار في خوار خار د شمس الرحمن وهي دي دوكان لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا حادية له فأشهد أن لا إله إلا الله أهله لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله خبب إليكم الإيمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعُسْيَانِ أُولَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ فضلاً من الله ونعمة والله عليماً حكيم خالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلوا الإيمان في قلوبكم وَإِنْ تَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حقیقتل ایمان ده ایمان صحق قد ده ایمان منگیا دعوة کوه او دا ویو چر په ایمان کې ډیر په دې دي مخکې بیان شي او دا الله بندګانو توړکې نه دا په کم حقیقت ورکې هغه حقیقت ته ځان رسولغه ضروری دی نو داګه له گزاره مخکې بیان شي چې داګه د متالعقاتو نه یو حدیث و آوران. او به د اځمه خبره چرې ایمان کې او بر در ده بلہ چې هغه ته حلاوت ال ایمان وایي حقیقت ال ایمان نه بات به سره حلاوت ال ایمان نو دا حلاوت ال ایمان تب سره څنګه رسیږي چې کو منګا چې الله رب العالمین متعال وره نو د دې دو خبرو زاهد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایلا ده سی حدیث ده ان لکل شیء حقیقه دا هر یو شی د یو حقیقت دی او یو بنیادی شی وی د هر یو شی حقیقت لري دا هر یو شی حقیقت دی ولا یبلغ عبد حقيقة الايمان دایمان دا حقیقت شته او یو بنده نشه ورسیدله یو بنده د ایمان حقیقت ته نشه رسیدله تر هغه وخت ته پوره چې دا خبره به پیدا شي د رستنۍ نه دا د ایمان حقیقت ته ورسید او دغه د ایمان حقیقت ده ان داسې پ ځان کې پیداکه دا نه زه جوړهکه داې د جوړهکه دا علم ک دا خبره راولن انشاءالله د ایمان حقیقت ته ورسېدللی یو دغ خبری سیز د کوللي په خلبانې را وستل یا دماغو کې تی او یو د هغې منلي او چې کله وخت ش نبدا داخل مطابق فى الزان جوڑوه لحال وطواه حال داخل مطابق جوڑوه لحال وش دار لغا گران خبروه لحال نبیسه اصمانت داوت را كي كتاس دا ايمان حقیقت زان رسه والغوالا ينه دا صفت زان کی پیدا كي وَيُوَلَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حقیقتا لِيمانِ يَوْ انسان دا ايمان حقیقتا نشرسه ده حتا يعلما انما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه حتى يعلم ترجيجه دي بنده يقين راشي علم په ما ده يقين دي دي بنده ده ذهن کولاوشي زړ کې دا خبره ول انما اصابه كم شي جتا تورسه ده کاغا مسیبت ده او کاغا یورا حد ده در حدیث تلخشت خب گوری ده در حدیث انما اصابهو حغشه چه تاته در ورسه ده کاغا مرز ده بیماری ده فقر ده فاقه ده پریشانی ده غم ده خبگان ده یا خوشالی ده مالداری ده خزه ده بچی دی یو نعمت ده نو لم یکن لیختعهو نو ادا خبره چې دادي دلره خطا کیه افددی دار نشي دا به ضرور به ضرور راته که هر څو ازباب ما استعمال کړی وي چې دا مصیبت را نشي فدا به خامه راته ذکر چې د رب العالمین لکلو او ناجیو شي ولیکې غا ضرور رسی وي وما اخطعه او, او کم زبرد تکلیف پره حد خوشالی چ په تھا بنگره نه لودنه اخوا لالا په بل تر دنه لالا نو لم یکن لیصیب دا تبینر ات لالا دا کی دولره چې د ما ته نه ملایو د شه دا تقدیر نه راته دا, دا الله نو لیکره دې حدیث مطلب دار په تقدیر ایمان راوړې تقدیر چې چا و معنی دا به د ایمان حقیقت تورسی دای بل لپز ده او دا مون ته و چې دا افسوسنه مکه وای حاصل حدیث چې تا ته یو تکلیف درورځه د سیمو یو وا چیرې کا پلان کېاس بابون شرته اختیار کړی و کنه اغا گورنر لته وی کنه دا شپه راسم بس دا تکلیف بنوي اغه که دا چم نو اسکل د مو जबाब بنرار را رسیدل کلهغه وخت یې دا تکلیب بنرار کړی دې ګاړې کې نو سواره شوې بلکې سواره شوی ما ده تنویلې بلکې نغور دا غاړه او څنګه او غبل چې ده اگر وځو لړپړی کې ول نڅورې دنیا کې دا خبر ډیر زیته کیږي په کورونګ کې کیږي او په سفرونګ کې کیږي او په عام احوالو کې دا کیږي خپل انکی کارم کړو دا تکلیف به او دا ګور کپلنکی کارم اختیار کړو نو هغه نعمت به موږ نه پات کېدل هغه به ته ضرور میلاوي من <نبیر> ابي را سم فرمای چې دا غلطه نظریه د استاد تا جوړ کړی د ځان لا بلکی چې کم شه درور سره د خمه در رسیدو کارچونه تا خواري کړی و هرڅون اسباب د استعمال کړی و نو الله سبحانه و تعالی د تقدیر تاسو دراسو یا د حد دراسو د دې کله کوم شي چې ودی کړی چې به ضرور انسان ترسي او دا کوم شي چې تاسو ته ملاون نشو تاسو کوشش وکړئ هم ملاون نشو هغه په یقین ولا رجد الله لیکل تعالی نو کلي کله وتبو رسول الله لیکل دین نو په تقدیر ایمان را وړه ډیر راحت بدته ملای شي خوشاله به انس ابن مالک کور کې بچ کله زمږ د لاسو څخه اوران شې په لبه ماته شو یو چې بل څه اورانه نقصان به وشو بي بيان بلګي بقاره شولې کور والو بغصه شو چې دا ول د ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه فرمایله چې انه لو قضیا ش لکان که تیر ک سرتهیکې شوي د کار به داسې شو دا تبد ک نلی کې خیر دسم یوشی به یو رانانشه نقصسان د اووش زما د لاسه رس الله الله به تبد کې ک شووي خیر دی دا خبره سری ته انتحیرره حت ورکې او که پهې چرته اوې د جو وړ شي او دا چېرته پ کې پرشت بې واقعې شي دا خبره قذ کې واقع شوو ډیر را انسان د میدوي لکه څنګه چې وايي دا آیات کریمه ویل ډیر راحت ورکې الله سبحانه وتعالى فرمای ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده الله چې بندگان ته اشاره کولو کا کې نشي بندواله الله تعالی در در د دروازه در کولا وکړه دره حجه دروازه کولا وکړه د مال د بچو څو د دنیا کې تاسو حسد کوي کد څه وې نو داخلكه بزمنګ غوښې به خوړلې او وینه به راځي کړه زګه چې د انسانانو اهل حق ته داونه کار کیږي یو خبر بزمنګ دې جماعت نه به هر نه وته ما یفتہ الا للناس من رحمۃ فلا ممس سو کې بنده ولکه ټول دنیا را جمش و ما یمسک او چ یو د نه وشه بند کو یو شه د نظر کو ارتجو فلاه مرسل له من بعدي نسوكي نجرك كل فسد الله ده بندولنا وهو العزيز غالب الناظر الحكيم دي اد منخف زينكلاوكا ان شاء الله تقدر حقا بتير بس عتب على الاشياء بنوي ملامتي بنوي جر داشسنج شو دا دد لاسا كارو دا كاروشو دد وجنوشو دا شانو بنخ بقي خفغان بدو تبن رازي دونا اسب بشريخ افغان پا دی فراق بانیو خبگان رازی دا صوری خزا بچه پلار مر رور دوست مر چی صوری دا بشاری کم زوری دو جنا چې چکل دی پا تقدیر یقین اگا تکلیب هم دونا تکلیب نی بیدتا دا خبر قرآن کریم کم دا او یو حدیث کم واورا قرآن که اللہ فرمائی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا في كتاب من قبل ان نبراها ضعتنه سورۃ هدیث کی دی سورۃ هدیث کی موضوع دا دا تحقیق و حقائق ایمان زند ایمان حقیقت دا ورا سوی ایمان حقیقت نقطة نزان پویا گئی دا دی نقطه ما لکشن زان پویګی زمنګ استادان وای چې دی آیت کریمه په دی سورۃ کې څه مناسبت دی ما اصابه من مصیبتن دی سورۃ کې کوئی موضوع دی چې مال او دلته وداټه کې راغې چې څه مصېبت چرې شي بچرې شي نو چې دوستا ځان اورېدنی نه دې سم نه څه بد واینه چې باځه خلک وایي پیسې ساتي چرې مصیبت برا شي هغه وخت به په کار شي الله فرمایي چې مصیبت زما په تقدیر ده او مال لګوا نسبته یې که ما ساته دا کې حاصل واینه دا په تاسو مشایخ اورېدلی لی لی لیکن مات الله رب العالمین ذهن قدس یا شي دی صورت کې دا موضوعه انیګی که تاسو زانته مې نه وایې نه زان حقیقت د ایمان تورې سوې د ایمان حقیقت سړی غد الله معرفت د اغمال لګولې اغا د منافقت نه زان بچولې او قسوه دقدر بل فلان فلان اله آخر السوره نو په دې کې دا خبر همدا چې د ایمان حقیقت دې تواي چې تقدیر باندې په یقین لره ان لكل شئ حقیقت ولا يبلغ عبد حقیقت الايمان حتى يعلم انما أصابه لم يكن لأخطأه وما أخطأه لم يكن لأصيبه وفي حدث الآن سؤالك وانا در صورت بمطلب باني بتا فيها شيء الله فرماي هر تقلیب كي في زمكة كي رأزي یا ستاسة في يعني دنيوي تقلیب یا نفسي تقلیب ستابني مرز رأزي پريشاني رأزي خبغان رأزي هر شيء كي الله فرمایي دا مالک لري او کتاب ته او کتاب چې لیکل او من قبل ان نبراها مخکې د پیدایش د مخلوقاتونو مخلوق مله پیدا کړم نو هغه وخت چې 25 زره کال مخکې الله لیکل دا تقدیر ندير ناشنا شه ده الله سبحانه وتعالى قدرت ده د الله علم ده دا کمال له چې د مخکې د اشیاء د پیدایش نه شینو دا ټول معلوم دي او بیا موږ شانی واقعي کې خلافم بګنیش کیدله دس امنا دا څنګه وځي الله تعالی ملو مریز په دی ورځ به با باران کیږي کی او شته ورځ به نه باران ونه شي دا څنګه شي کېده عجب قدرت د الله تقدیر د الله قدرت او علم توای علم الله المکتوب الله علم لیکلی شوی توای د تقدیر په باس کې به نو ارز زکه چې غډیر جوړی خبري دي باران ووخړي راخلی الله فرمای چې دا ما مخ کې دي دا تقدیر الله و لیکلې د د پاار کل چې تاسو پرشانین نه لقي لا تس على معفا ولا تفره هو بما طاک د ت پ دي دو دیارلس دو ده دللت لاکرګيدي دا شي مخک معلي و لقي لا تساو چې غمجننه شي خپنه شي مافا کم شي چې ستا لا راغې او فوت شو او تاوت لاسو ورسې د غب به خفه کېږ یا شي کوشش وکاو د عمل ایستره نه پوهش د یو نیکه کوشش وکاو ایستد نه ورانه شو د یو عزت کوشش وکاو ایستد نه ورانش مخک پکېږي باندې د څه بوي چې قدر الله دا الله سبحانه دي و تعالی د څه لیکلوه چې دا کار به نکي ولا تفرحوا بما آتاکم او خوشالي به نکوي متکبران کېږي بنا په هغه نعمت چې الله تعالی درکو دل تقدیر د دې د لا تفرهم انا با نظام پوینه که دامت لگه ده فرح دا تکبر دلتا مراد دا اللہ تعالی صحب درکا بچی و مال دل درکا او غرد دماغ او ذهانت درکا فصاحت و بلاغت درکا نفدی با کبر نکی پنور مخلوقاتو چه وح وح ما صداسی شئی نه دي بانه بی پا دی با نخوش علیه او چه در اللہ پر نعمت کو خوش علی پکارده خو تکبر بانه که چې کوم نعمت الله تعالی درکولی دا الله تقدیر کې لیکره او دا تاسو نه کمن نو خوږه الله دا څه لیکره چې انسان به دا شی ورکوما دا الله په ورکړه باندې ماتره کړی شه زوکه ما زوخه په منظر دی او جماعت ما زخه دوه خپل حرکت ولا نو ماز ما لاس کې اختیار نو دا خو الله خپل اختیار خپل مهربانی خپل فضل په ما کې د استعداد پیدا کړ د مال استعداد یراقو ذهنیت یراقو علم یراقو بدن کې طاقت او شور مشر او ز راړه دا د لا د طرف او نخ شلی به نه الله کولی شي چې اوس د نه په سات اخلي بته نو به تبر کې نه پر تبلیر چې معنی معه نه به د تبر راځي په شو بهمه تکبر کېږ نه او چې کم تلی در وړ دډر به غمجن کېږ نه غم به د دا را دا کلی دا به راته دا به ضرور د کې د الله مختلف فخور بندگان و کو نهدي چا کې چې د تبر مائ د دې د وژنه تقدیر باندې ایمان راول الله حقیقت ایمان نه یو تابعی د اقراغه یو صحابتا او بی ابن کعبر جانول الله عبد الله بن مسعود لورغه او دارنګا زید نو بی ابن کعب مل جواب ورکاو دا عبد الله بن مسعود مل جواب ورک کله د غرب غربو مقدار ما ستر در او غدا الله فنار خرج کی الله دې نه نه قبل تر سوجه تقدیر و نه او انما عصابک لم یکن لیختک او انما اخطاک لم یکن لسیبك دا کې د بل لري چې کم تقدیر راغه خمه خن راته او کم شرانه کې خام خن راته دا کې د بل لري نه الوه الله تبارکی او کینې غربخه نه دی نشته وزیدې مصابت له ور سره ما غته خلکو ته جواب راک او ما تسلی و نشو نو یا غره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کفه حدثنی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل ذلك چې نبی رحمه الله دشي فرمایلی دي او اس ما به تسلی وشه ولا چې دا خود پیغمبر حدیث ندی ته حقیقت د ایمان ویا دا نبی صلی الله علیه وسلم ب کله کله د خپل مرګ وروزهه په ذهن په دې باندې جوړاو عبد الله بن عباس وايي در رسول الله صلی په سوړلې شورو او که څه ولکه الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سُرے نہ ماتیا سو خبرے وکڑے یہ سم عادت مبارک داو چھ مرگیری تنگولن نہ چڈیری دام دا طریقہ نہ وا او دام دا طریقہ نہ وا چھ مرگیری غفلت تہ پریوی بلگدی چھ پھلانہ بشروانم دسی دینی خبرے بیکو اسرا بہ بتنگے دم نہ او بہ ادب ہم کیا دلا مدد دیوے دی چھ یاولام الکہ احفظ الله يحفظك ده الله لهاس کو الله بستا کوي احفظ الله تجده تجاهد ده الله لهاس کو الله بسامه کي تراش مخامق دمندگي په عرض ديږي چې ته د الله لهاس کوو بس الله بستا لهاس کي سامه کي دوي الله شتکيږي دنه نه نو دا خبره او تکي جوعلم جو ته دي خبره بني علم را علم په معنی یقین رازي ته دي یقین را ولا قران او حدیث کې علم په ما باندې یقین منډر زینو کې استعمالله هو اعلم په دې ازان پوي یقین کی را والا ان الامه تا کدا انسانان پیران لویچ تمعد دا امت را جمش انسانان پیران بلکې دا نور مخلوقاته مسمرګي کې دا ټول اتفاق وکي علا فعو ک لم فهوکه ب الله بشي ان قدرکه طببه الله ولاکه چې د ټولو م جمه شي تاله پده در کې شه در کوله مګر حه سب دله درکې چله لیکلی چله ی ش لیکلی که نه پیران مم کو انسانان بیایم کوي مله ک بهیم کوي نو حیوانات بیاندله کوي چې تاته س پده درې خونیشه در کوله ووي چې تم او که چرته دا او شي علا اي ضرك بشي شيء ته تا ته zarar at taklif da ladargi preshana degi lam yaduruka bi shay he taklif da nih she dar kawala illa bi shay qad katabahu allah alay magar hama she chal da dalele kiya qabda rasul di hadith man je yakeen kawana der preshana kye gwana da sara profeber man lagi cha haddas chal wash da qablangi jalsa wakla wa julus wa kaw da khabar kawr kaw da ا دداو که دی خبر نه به به نه ریږي د دې خبر نه به به نه ریږي ځکه کله تا ته ضرر درکې او الله اراده نه کوي شي لرکاواله نه به دني تقدیر درکوله جنډه ل عزت راکته کوله شي نه دی دعوت راکته کوله شي نه نور تقدیر درکوله شي تر سو جلالی کله نه نو ګره دای مهمه خبره ده الله نبی عبد الله ابن عباس ته کړ د ژوند په هم ده چې پس دنه تقدیر بڼه سین دا حقیقت ریمان ده تقدیر چې یو معنا دا متضمن د ډیر ایمانيات لره الله به معنی د الله سبحانه وتعالى قدرت به معنی د الله علم به معنی داغه حکمت به معنی نو داغه مهرباني به با معنی په دې تقدیر کې درنا رحم او مهرباني د ورداس ظلم او زیته نه ده لکه د ډیرو خلکو ګومان بس تقدیر یو ظلم دی او الله لیکلی ده مکه دا بس شر ګو په الله باندې بد د خلکو پیدا کیه تقدیر یو رحم ده یو مهرباني ده یو کمالي چمه جنې لري کلاغه فعیدي باز موږ به نه کړتا څل په مزه درې کې دوه نه فن په کېدل د تقدیر په مسایلو ده مصیبت نه ده لکه خلک وي مصیبت جوړ کړي چې په صلاة د مخنه وولي چې دا, اللہ دا اولی جدا کافر او جهنمی او به جهنم ته به ځګه د هرڅنګه چلوې د سند الله رب عزاد دې رحم وعلى او ډېر مهربان حضرت چې دې په دې په چا په ظلم نکړل نه او دا دی چې د ت چې اوه ډېری معیت به در کې را شي د الله سح او وطلب ماری فته ې او پرشاند سرخت می شي تبر بهجد سرخت شي په خلکو به دا پلی نه کې پهې به نه ووررکې چې پبلانکې جهننمې دی لیڅ پهته لږې کا اقبتېښ په چا به دا په پلی ک چې پبلانکې خامهیقینی جنتتی دی چنجام لې چنج نو دا مخ پدي په کدي ت کې نو نوی رسام فرمای جدا حقیقت دی دا. من تورسه دا سره چیکله پدی پویشی چیکم تکلیف درورسه خما حدا رسیدا او کم چه درون رسیدا خما خنذر رسیدا بشل الله تعالی لیکل نو لیکن د دې سره سره ګرمه پاسباب من مکلف دی د دې باندې جو سال ته الله چې لیکي د ان الله یلوم علی الله رب از سرم اللہم تکی پا عجز بانی عجز حماقت و قمقلطب و کمزوری قم توائی ازباب نیستیمال اولو توائی ازباب باستیمالی داگی دا, دا پارا با کوشش که محنت با کیزک اللہ تقدیر سرد ازباب بنی لی دا. نو دا یقین و زان لجوال بکار دی اغرور و پدی بانی سرم محنت کئی کنی کوشش پی گئی اللہ سریلہ ورکی چیو کار رانش بستیو جی تقدیر که اللہ لی کرا خواہ بې وزګې داسې مصیبت راغې بې وڅ الله تقدیر کې لیکلې یو خوشالۍ رااله د الله تقدیر کې لیکلې ما و دا غپک په احسان باندې ما صداکار کړه نو ډېر درځه مې دی جوشي او را خدبه ته مې لاوي شي زړه کې به یو خوشالۍ وي ملامتیا په پښین باندې باندې نه وي ځکه نه بدون نه خپکهږي ابو اسلامه د دارانی ته چوي بیره دا د دې د متعلقات نه خبره وي دا څو اجرې د عاقلان خلک او قالا د علماون کان خلک څو دي د تکلیف ورکی یادایي د الله صل او, او ت تکلیف ورور زیدون نه خپږي او د پریشانېږي تک دا ولي او د عام بیاخله خلکو دی غډې زت پریشانېږي ډیر فقاري استاذ الله صلک شاين تکلیف ورور زیږه بس امر سخه پي ډیر سخ نه مروري او عقله خلکو ته کته تقدیر ته ورور زیږه نه غو نه نه خپږي استاذ الله خطا درد او تکلیف ورور زیاده نه غو نه نه خپږي دا جواب وکاو چله قران کریم کې فرمایلی دی چې په دې قران یقین دی زکه ایو دغه خفقان نه ګایي الله فرمایي و ما اصابکم مم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو ان کثیر تاسو ته کوم تقدیر ضروري سی کنه نو دا الله تقدیر کې لیکره استاد او ګناه د وزن لیکل نو دا او کلا بندگان وای چې دا تقدیر الله په موږ لیکلو از موږ د ګناه د وزن لیکل نو دا سهسه دونه ملامتکم دا چا چې تقدیر مال راك. پنځه وله نه ملامت کوم دا د سله په طریقو د ډیرو نه کانو خلکو چې کوم سره جو تکلیف پریشانی بهراله ځان ته به متوجه شې چې دا ستا نه ده دا کته ستاپه نه پوس کې دا اورانه نه ویني نو دا تکلیف به نه در رسیدل و خدای ستاپه نه پوس کی اورانه تا هستا ګناه کړی دطای فساد کړی دا وجہ ده دا تقدیر د عجیب عجيبه پیدا ده دا خبره لګم د متالحات نو ولا دي مخکنه سره دی خبر تراشا دلګ وخت د پاره منګتا وی لچې د ایمان یو بار درځه د بلاغ ته حلاوت الایمان وای حلاوت معنا الله مونږ رور صحیح مرحبا ده حلاوت معنا مزه دا مزه چې کومه دا ذوق سماده یو او یو دسی م دا چې سره خوراب کو او بوس کی نکو کې یخ هواته کې په پهسته سملی او باغونونه کې وګ سیل سفاه وکې دا حی مزه دا تعلق د جسم سم سر لري او عام انسانان چې کوم د دیله دی اعو په روان دي د عام انسانان مذااج داره چې دی تا خون میلاوش خو دا جسمانی خون په روان دي. او دو خوند پهې جڅو روان شو دا به څخ پرشانه کېي سمره دا جسمې خودونونه د ته میلاېدل اغمره پرشانانی بې ډیرېي تجربه دی وک کې او سړه د پ چکر وي ځ جکه د بحران او کالاان تهلا شو خپل ګاړه ځان سرهواله او پټوان او بعض اوتهونه اوګونهونه او دا کوا چې واپس راې لغ بد نه جوړ شوی غډ لو ب نه جوړی دونه به پرشانې دا ضربه د خپی دا خپل مرکبه تاریخ ځان هوجنی دا هرګره ته پوسوبه اید صد ماده باندې تیریږي د شه به نو د ظاهر لزایز او خوندونه چې څوک اخلي اغه نور الله پریشان کوي یعنی په شهواتو کې نور پریشاني دا دیم نمبر لذت معنوي حلاوت معنوي چې په ظاهر کې په بدن باندې د تکلیف شانه خوړه خوشاله دلا د زه اطمینان داږي سکون او اوداغه پراخی اواسر کی تاسو ته پته ده خوشحالی وای د زړه دا چې زړه دې خوشاله وکنه پتانګ زکه دې تناستی خدا با شهیدا اودا بچی په کورسې دې نازلی خوشی خفه نه دغه جیل خبره ده چې ده کنه اباتینی خوشحالی ده خدا اباتینی خوشحالی خوش لکه شانی صبر غواړي لکه صبر زو اگیدو فارس ضروری ده اودا اقا خوشحالی دواجن الله سبحانه و چې سړی دا عزت امر کې دا خوشحالي چې در نصیب کړي عزت منکې دیوم محبوب دې دخلکو پسونه کې هم ګرځي الله دې نارضا کیږي او بيدل جنت هم درکې بي هغه باطنی خوشحالي چې الله درکړه په دینیک اعمالو کې دا عجيبه پیدا دا جزام آخرت ته نه جوړيږي دنیا کې دا الله خوشحالي درکې نه بيدل په آخرت کې په تاسو درکې دنیا کې چې در درکړه کنه دا خوشحالي در درکې ان فی الدنیا جنته من لم يدخلها لم دنیا کې دغه لذت ته ملاوه ش اخیریت کې ملاله به درکې زما کي خبرونه پوېږي ان شاء الله نو دغه باطنی خوشحالي کې دا کمال چې الله د نظر کړا به د عزت هم پې رسیدل کوي پاګلې باندې د نورې پیډې مره تبي کوي د اخرت ش دم درکې نو لذت معنوي دته حلاوت لري مان د ایمان حلاوت ته جوور زیدلي ندغز ربد خوشالی حلاوت ایمان ستوایی علما داغید د تعبیر کړه نه</thead> نه</thead> د ایمان خو نس یو باطنی شی دی خو کې نه دی خو نه پستر کوګینه بده غونه کیوی د نظر کیوی زمزدا د اوبہ کوم د ماسه د ایمان خو نه ته ومه دا, نخي نخي دا, دا, دا بل نه</thead> استلزاز الطاعات المشاق فی الله دد نه</thead> د ایمان حلاوت دای ای چې چلو د الله تعالی په ات کی د ذکر د الله تعالی خوندر کی روکو د الله مزه در کی سجده د الله خوندر کی قران ویل دا د الله مزه در کی نو ته چې تا د ایمان حلاوت ساکل او که چرته دا شائن د الله خوند نه در کوه نو تاسه حلاوت ایمان نشته دی داکټر ما متر د پدی بن ځان وته لای حسن ننق د حسن بصری وای وَيَطْلُبُ الْحَلَاوَةَ فِي الثَّلَاثِ پدريشې نه تاسو مزه طلب کوي د ایمان خوند په ګوږ وري چې چرته تملاو شو فَإِنْ وَجَدْتُمْ کمن دم کړو ختخه وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَق او که چرته مندم نکړنه په یاشه چې ستو د الله په مابن کې دروازه بنده شوه دا صحیح ایمان دې په پرلا نه دی فالباب مغلق دروازه بنده دا اغدري شعانه چه جدي؟ في الصلاة والذكر وقراءة القرآن منذ كدل اخوان درکاو دالله ذكر دل مزاد درکاو لا او دل قرآن لسطول دل اخوان درکاو نتا پویا شعار جستاد الله سره تعلق جولده او د ایمان حلاوت ترسده لئي او قدی شانه د اخوان ندرکاو داس شرطو شرطی پشانه کارو نو بیا ستود الله منزل کی دروازہ بندا شویدہ ډیر انجيبه خبره د حکمت کړه دا او که څوک دی پویې ني ستل زاد اطاعت معنا دا دا چې الله تعزې لمزور کی خون کی ولا ورگی او که تاسو پکې وکړی مزمن د مولانو عوامو لپاره دا ډیر دسی دی شپې کاله منځو کی او یو ورځ هم ته مزه وانه خسته نید الله اکبر نه خون نیدا سبحانك الله اومنا نیدا پاتيهنا نیدا رکونا نیدا سجیدینا او نیدا اطہیانا او نیدا د دو سجیدو منز کې دا کما جلسه کم ده کنه د دې چې کوم خوند ده غیر مزه وانه فصادر کونا باندي و درې دل او د لته د استرګي تکاول ده دې چې کوم مزه ده اغه وانه خسته سم الله و من حمید الله اکبر باکه سمونځ نه دي سم الله و من حمید الله اکبر انا قدمت لقد وري گسه میں الله والمن حمدا ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما من شيء بعد نو ول د دعوات تور کچې خلقو الله ستاسو حمدونه او ري قبلې دل خپله به متوجې چې الله ستاسو پر حمدونه دي ډیر زید حمدونه دي, دي داسمان اسمان د دا کوالیپ مقدار د زما کې د دا کوالیپ مقدار د نور مخلوقاتو د دا کوالیپ مقدار ستاسو پر حمدو يم دی ګي وبي ال خندې خدای او مزه زمندیرو مسر مسلمانان نه وا نخستہ د مونږه د له خلک نه درکاو ته بيماري بيمارا غړي بيمار دی دا مزرب العالمین بازي خلکو دوا کوي یو خاص کړی زانه ابتدا کې شړی کنه او تعلیب دور کې دا دادر عجیب بندونه شړی تور کړي دی بارې رسې شړی کارونه ډیر شپه د خلک کمي دی د تهذیب بن نعمت په طریقه زدا و ما چې وخت از ما زره کې د سیوا وسره کیفیت نشته او مخ کې لګو چې سجدې به اما زم ما در کاول خپل ما ویل چې رزا چې سره زماني کنه دا وعده د ډیر خون ور کوي ولا یو چې ستخ خزه هغه د لشکرا ویل یو ته په حلانه نه کا باندې درګي چې دا ستاش ولا نږدې بده نه نه یا یو لکرو په درګي جدا ولا جب کې واجه ده دې بده ما ز نه لګي دې چې څونه خون دا سجیده جسون مذکر اللہ رب العالمین داشت انی حلاوات شدید دا پزرونه کې پیدا کول غارده دا اسمان نشتا دا پیدا کول غارده الغرض اسلزاز و طاعت چکلت طاعتونه دا رب العالمین دا مذکر کولا تا دا ایمان حلاوات ترسید دلی و تحمل المشاق دا اللہ دا پار برداشت کول دا بی خوبی د شفیع او دا سار کې تکلیب دیو دا داوت دیو دا جیهاد دیو دا دخلکو خبري زغملی او کنزلی دخلکو برداشت کوليو والته کول بدن کې لکان بیاو بچی دا تقریبا 13 ول نکد د الله د دین لپاره مشقت برداشت کول اغه د لخوان در کاو نو تا د ایمان په خوان معنی کله د ایمان خوانه سره وکنه دا دخلکو دا, دا رد بدی دا کنزلی بدل بیا مزه در کوي ظاهر کې به باندې بدل کیږي لیکن د الله د لپاره دا تکلیب برداشت رو در خوندر گئی دا د دا حلاوات ایمان نخمیو خود را نخواه نور حلاوات ایمان دا دا امور دا در چیش توایی؟ تر سوچ ام اخپلا سکل یا نئی چه اخپلا پا سر درد راشی آوار که سر درد توایی دا غاخ درد توایی دا امور ویجدانیه دی امور ویجدانیه تخلبانې بلته سره نمشي باینه ولې بل پې نشي پويا کا تر سوچ خپل در باندې راغله نه حلا تلیمان چې خپل دې وڅاګه به چې بلته اشاره در کړم ستو او چې خپل دا شي کې نو کده چې صحبان ابن وائل راولې کنه دونه او بیان دته وې هم پې نه پوي صحبان ابن په شان د بلیغ سره راشي او تا ته بیان وږي جهلا او تلیمان دې ته وایو دې نه پوي تر سوچ دا شي خپل سکر نه د خبر باندې خپل شوین ان شاء الله کنه دا خپل جدي وځا کو نبي وب ان شاء الله تعالی د عمر وجدانیاونه دی دا حلاۃ الایمان تاسو سره رسیدي د دې رسباب داسې اجمالن اجمالن به ویم دا غدي خبر دی خو اجمالن چې ډیر وخر ان وانه ستريش دا الله نبی دا چې فرمایلی له صلوات من کن فیه وجدبهن حلاوه الایمان قدرې کارونه شاکراشي د ایمان مزیت به ورسیږي د ایمان نه به خون والی وبی او سمه مزبته والی ضدري ولکه راجې مش په یو زه اي يكون الله و رسوله احب اليه مما سواهما د الله و, و رسول سربي حدا منا بیر محبتي بيداشه چې د نور حجچه دون منا ني الله و رسول بیر ګراني اګه دا ورونه لګو خو زاوی دی خو غوري چې الله او رسول سي ډیره عزت محبت دي به حد چې دونه محبت د چا سره نه وي الله رسول ته الله رسول چرته دایو خبر او چرته بلچا مين ما سی احمد ټوله دنیا د ابو بکر صدیق نه راواله ترخاني انسان د دنیا کې جلازي د دې ټولو نه بزیت من دا وسه دایو سناري او د دنیا د هر شي د هر نعمت نه بلګه مم ما ژوند او ما دنیا اخرت د نړۍ ته وای د جنت نه او د دنیا د اخرت د خوشالۍ نه ټول نه الله رسول الله علیه وسلم نه لري دیم د خبرې نوري کې موالات او معادات و توای موالات معادات مکهبره ما بیانم کړه چله پر دستی دوشمنی د سپڅې درکې نتبه و و اي لا يحبه الا لله یو بنده صرف او صرف د الله د پر محبت کولا مولات مسردی ته وای کنده مؤمن سند الله د پر منه کول د ټکی دا ګوره الله د پر صرف اي کی شرطونه دي چې د دینداری دا تقوا پکې ده او مالت شرک کړي نه دي خو زده الله د پر او سمينه الله را پرشته باندې نو دغه شړد ایمان خون تر رسیدي شي زتا سمينه د الله لپاره لارم تي ما ز د الله لپاره لارې په دې شرط چې ما کې دین یو پتا کې دین وي صدق حایز دواجن نه نو صد ورک راکله راک را دواجن نه د دې دواجن نه بل کې دین دی دواجن به د دین نه کдай چې څومره چا کې دینداری ډیره هغه مر محبت ډیره ساتي څومره چې دینداری کمی کې امر محبت به کمی کوي یو فسر وستاو زمينه او ديني خراب شه محبت به ترا کې محبت با با باقی نید چه بس ما او سمینه دا واسم او سمینه دوستی ها چولی با ای قیامتا پاره نا که دین پکی دوست که دینی خرابی د دشمن دا قانون ده کم اولا بزرگ بای نیک سره با او سمینه دوستی خلال باشی دی مجرمان و مرگر باشی بس محبت پاورز با او سمینه سره کٹ کیه اللہ دا پار محبت بلا و ایکراها ایعود فی الکفر کما یکراها ای كفرت اولي دل او كفروا كافرن بدشي بدشي لكورتغور زيدلا ديما كنيم مسيد معانات توي دي بهم ت معادات توي الله دا پارا دستي دشمني الله دا پارا دستي دشمني چورقي پیدائش وت بد ایمان حلاوت تا ورسي مؤمنان سلامين ذلله على المؤمنين عزته على الكافرين اشداء على الكفار رحماء بينهم شدان صفات متبد ایمان په حلاوت با او په مزه او په خوند باندې وبویایې به ده منځنم خوندر کئ او د الله بندگی به من خوندر کئ ابل اوس ما دا ویلې چې ډیر خرج د شپې نه بلونه کوي او تصفیر لګید او ذکرونه دی او نه بلونه دی او تاج دغه د اشراق دی او د ټول خدای ټول انسانان یو شانی ګنی ټول سي مینا ده کافر او مسلمان ټول سي محبت دی د ایمان خو هم د خلک نشي مندله او باز خلک د دي چې هغه ټول سبه وزه د مؤمنانو کثرن ټول بد گرنی. خوارج دی دغه خره دی من ته خو نه باندې شي ګټه لري زمونږ زرباده الله ده پر اوڑی راوړي دی خو باوړي دی خو باوړي دا کافر دي دشمن او دا مومن دی نه دوست دکې غټ کو پر دی دشمن دی او دکې متوسط کو پر دی او دکې ادن کو پر دی او دابل اعلا مؤمن دی متوسط او ادن مؤمن دی دا حدیث تر ما میزان دی طلا دا زمای زت من دو زانسره به من تا ژ ټول پیکر کې ساتو ایمان حلاوت تم خوخه کې نه نه خوخه په دې سبب ملاوی بل حدیث دراسب نور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاطن دري دي چې پکم انسان کې رال من كنا فيه فقد طعم طعم ایمان نیاقینند د ایمان خوان وتاګه تام د ایمان وساګه تام هغه درې کارونه ادا دي من عبد الله واحدا د یو واحد الله بندګی کې الله سره شریکان نه جوړي عبادت کې یو واحد الله لري شرک به کې نه غیر الله سره تعلق نه دی په دې اړه کې لګیدل مشرکان ورګه دي ذم واعطى زكاه ماله طيبه بها نفسه دم مال زکات ور گئی بخوش حالي باني ور گئی او حديث کي دي جملي دي قائ جي مطلب ده چه مال نه ور مال بلڪي درميانا مال ور گئی او غورا غورا مال ور گئی حرام نه ور گئی او درهم وزکا نفسه ذخر زان تسكيه و وقیل شرط وصوله و ماته تسلیت المرء نفسه یا رب الله شرب زان تسکی به تسکی سمانو قال يعلم ان الله معه حيث ما كان ديته نفسه چې سړی په دې پويشي چې الله ما سړی د جردیمه که سفر کې که حضر کې که کوټه کې که بهر بس الله ما دی الله ما تغوري زما د حال نه خبردار دي ته د احسان در جوی بل حدیث ابن ابي الحسن فرمائے افضل الايمان افضل الايمان حقیقت الايمان راغدا ان تعلم ان الله معك حيثما كنت پدی بن علم را ولاچه الله تعالی دې ته په کوم دنیا کې کوم ځای کې دې ته دې الله وسه ما, ما بن قادر ده زپاغه باندې غائب نیما پټ نیما وما كنا غائبين ولا تحسبن الله غافلا لا يدل ربي ولا ينسا الله سبحانه وتعالى نغا في نسيان رأيه إنكم لا تدعون أصم ولا غائب الله غائب نذي وقال خبر خاما اقرأي وقال الله لما الله نشتغي نو كل شيء ده دس يقين رأيش ندابا دا ايمان حلوات توليسي دا ايمان پختناغ شعب وي دي تنزده ايو روايط كرأيه ايو صحابيو لي آره صح زودني حكمة اعيش بها ماته یو حکمت را وکي او جذبه جون ډېر کم ده یو حکمت خبر را تا وکړه نو نبي سره دا خبر را وکړه دم حقیقت ایمان ده استحي الله الله نه حیا کوا کما تفتحي رجلا صالحا من عشيرتك لا يفارقك الذي لا يفارقك الله دې سي حیا وکړه لك دې نګ سړی نه چې استاد خپلوان نه او تانا کی تا نه نجدي دا غنه سونه حیا کنه حیا ته یو انسان د منونه حیا کولهکه دلته داسپګې نا سر دا شاده ران مکې خبره م کوه ان من م کوه دا ما تهګوري ب دا خ د لګوله د چې ستا د ع شیرینې ځکه پری نه دونونه نه شرمږ او د خپوان نه ډر شرمږ او چې غابي داغ نهونه شرمږ چې حزی داغنه خله ډیر شرمږ نه دا ازکه کدون لګولی چې او د پاس م د پاس مخام ډګونهونه کول شي د پاسک سری مخامه در گناه نیشی که خود در نیک سری مخامه سوی سر گناه نیشی که واله بسی که دا قید لگه واله یا پیاره رشید و مجلس کې ناستو او دا تنشی که و لگیو دا شترن جا دیر لوبه که په دو نبا سره را انواتا سنگیره سن. نبا آغا اس بس کا شید موینه دا وقت غاله تک منگلی دسی بس پارم منی که نوان نبا د چه هل قرات القران قران دی ویلی قال الله حدیث دی ویلی وینا او داش دا نور علم تہ پوسن دا دی ویلی وینا وے رازیت لو بشروکو بس بیت شوروک ولا وے دد سن نه حیا دا سد حیا لایق نین دنم حیا وو دان نم ولاد نو تہ قران ور او نبی کی سد تقوا صفات چھ دا حیاخد دا ہا شانہ کئی چھا صالح انسانی مردن صالح نیک سڑے استاد خپلوان نه جدا نه جداګه دا غننه سونه حق دین ده الله تعالی یعنی کومه الله له دون در اجر کا بخفسږي لکه نیک شړی نعم کا مې بده حدیث نه معلومي دون حیا الله نه وکړه لکه نیک شړی نه جهه پکاره ډیره زیاته ده چې الله د ذات نه مونږ ډیر حیاو کو بهدا حیاته ووګو لیکن مون خدنه خلګي چې دون موکړه کنه لکه نیک شړی مخامخ توران خبر نه کې قرآن کې نه نه قرآن پاتېږي غلب مون نه کې بدبینه کې دا الله مخامخم د غشنې جون تیروا نو ان شاء الله تعالی حلاوت لري مان د الله ورسره د شه نورم ډیر دې د اسباب دی ما مقاله را جما کلیم دی دا یو وقت د اوقات دی الله سبحانه و تعالی دیوي کې چې موږ او تاسو د ایمان حلاوت ته ورسیږو او د ایمان حقیقت ته الله ورسره یو پرشته بنرانه شيږي د بعد نورم ډیر کې ستاسو بحثه اوکه چرته مون ل توفیق راکه را کو بیا د شروع تر جمت چې شروعشي هغې کې بیا بایان کوو انشاءالله اللهمونږله ژون را کوو صحت ټول برابرو لکه د هغه بحسونه نه کمه چرته رشي د هن و تاسو رایت کوې بیا کم مګری چې دلته لکه دو دسې سببااب دي چ هغه ډیره ضروريدي او په ډیر لګ خلکو کې را جمه کېږي هغه دوه عسباب بال چې غم د ایمان عملې صالسه سا تعلوق لرري دارنګه د دا مؤمنانو دریخ قسمه چې ظالمان یو متصدین یو سابقین بالخيرات قران کې دا ذکر دی د دې څه صفات دي د دې درې کسانو چې قران ذکر کوي دا د ایمان د زیادت اسباب چې د ایمان کې ډیرواله بسنګ پیدا کوي دا شل اسباب د تقریبا یو وخت چې موږ ویلو مو. په دې درس کې موږ ویل روجا کې موږ ویلو مو. لیکن بیا به دا د در سره مطعلق راجمه بیا اجالل ما سرهشته د اجماله نو دا دا شعب کرو چه دا ایمان حقیقت. نو سباب د زیاده تر ایمان دارن شوعابل ایمان لکهمل تپوز کړو چې د ای حت د ایمان حقیقت یا دا د چې د ایمان شعبی و یا دا به یاد کغ س باې باقییده لري او سب په عمل ک را ځکه تا کې د ویدی س عملی دي دا چې د ان ک را بسستهپه معې. د ایمان وا یا شوبي چې د ځانې راستې مکمل مومن او که نیمګړی را نیمګړی مومن داوا یا شوبي داسې باول په یو ځل یا دو درس کې یو درس کې ځکه چیری با تشریق خو ډیر جنتی غواړی ده چې مختفرهې سره د چې ځهنې خوا کوه واخ شي سړی موجی شي او دا د ایمان شو یو وختې ماهجم مړیو ډرره م را کړی ما د خپه ده چې سره ګوري که ناسې کوي د دیېره خوند سری د اغه <وغيبانا> بر محمد صلی الله علیه و سلم لیکل د دی اولجل په تاو کې چاپ شوی همدغه ازدیاد الاقان به حفظ شعب الايمان پنن باندې دا واو یا شعبی التم جمع کړي اڤاری به دلیل چې دلیل او دا شعبه ده د به یو وخت انشاء الله تعالی که چېر در لار او, او دا رنګه الاسباب المنافيه للايمان هغه اسباب چې د ایمان سره منافې ینه به اسم نکړي د ایمان په کړه دا چل. لان که مؤمن يؤمن یؤمن واغم مؤمن ندل اگر کذا کار بکی کذا بگی دا, دا تقریبا ی پنزام و اسباب دا ما رجما کڑی و یاتبر سی تقریبا دا هم دا اسباب دی جما اسباب منافیه د ایمان منافیه د ایمان سره جوړه دا غیر ناراضی جوړ جا دا رنګه نواقض الایمان هغه شینه چې دست د متول پر اسباب شته کړه انسان او او او او او و د شرع او 18 میته دی او که وداګمه او د شمع اچ نه د ایمان چې سر وړي د دې ماتون کې اسباب دي دا تقریبا یو 15 ډیر اسباب دي 357 سبب باندې د دې د پاره چې ایمان د سری ماتې یو د ایمان سره اړای کاپره کی نو دا نوکزل ایمان هغه توای و امسانو زالک د سر نور با سن چې پاوښ کې په زين کې به راځي د خبرې خبره پیدا کی نو نور با سن مختاره ا د ډېری زوري خبرې د خو ما د تجربه وکړه چې دی, دی, دی نکی و چې د څه خبرې چې کې مې ډېری زوري وی خلب دا چې په ځایل کار کوي دا دونه مهمه خبری نه دی دا یو تغیر مهم کار کوي د دې دنه کوشش م نه کوي طلبیم نه کوي او که څوک دا بیانینه پخې باندې د شی بوږون تر ازي دا م په ډېری زنه تجربه وکړه چې دا م سره شروع کې مرګي با خو دې خو ما شوړ او که دا یو پلان کې کاپېره دا او دا چې دا دا شروع کې نه ټول و شي دا مې غلط جوړ شو دی زمونږه الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته دین بشیرت راکړي او رسۍ عمل دین دې الله مونږ ورولې او صلی الله علی نبینا محمد و آله او صحابه اجمعين